Book 2 <78. S 1> 71สิอดต้องการอยากต้อารอยากต้อาอยาอารอยากอารอยากอรยาต้องการอองกรอยาอยากาตองไร Vocês querem jogar a bola? Cunh yak pay peun peun mai. Vocês Querem visitar os amigos? Tongkan yak. Querer, desejar. De chan mayak não yak. desejar. Querer, quero Eu chegar tarde. Di chan mayak pay thi Eu não q u e r o i r quero ir para casa. quero ficar casa. quero estar Eu Eu em Eu sozinho. casa. casa.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 Quer ficar até amanhã? คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ Quer pagar a conta só amanhã? คุณอยากไปดิสโก้ไห Vocês querem ir à discoteca? ค u ณอยากไปดูหนังไหม Vocês querem ir ao cinema? ค u ณอยากไปร้านกาแฟไหม Vocês querem ir ao café?